Jabur 55 dari ayat 1 sampai 23 Untuk pemimpin musik dengan alat-alat musik bertali runungan Daud Dengarlah doaku, Ya Allah, dan jangan palingkan wajabuh daripada rayuanku Berilah perhatianmu kepadaku Dengarlah kata-kataku, aku gelisah menderita Aku merinti kuat kerana mendengar suara musuh. Kerana ditindas orang zalim. Mereka membawa kesusahan kepadaku dan mereka marah serta membenciku. Hatiku terseksa dan himpi terasa ngeri akan dasatnya maut. Aku berasa gerun dan gemetar. Aku tertekan oleh ketakutan. Maka aku berkata, kalaulah aku bersayap seperti merpati. Aku akan terbang ke mana-mana mencari damai. Aku akan pergi jauh dan tinggal di gurun. Aku akan segera melarikan diri daripada angin kencang dan ribut. Binasakanlah mereka, ya Tuhan. Keluruhkan lidah mereka. Karena aku telah melihat keganasan dan rusuhan di kota. Siang malam mereka mengelilingi kota. Melakukan kejahatan dan membawa kekacauan, pembinaaan berlaku di tengah kota, penindasan dan penipuan menetap di jalan-jalan rayanya. Bukan musuh yang mengecamku, kalau musuh masih dapatku tanggung. Bukan pembenciku yang bangkit menentangku, kalau pembenciku masih dapat aku bersembunyi. Tetapi kamu yang melakukannya, rakan sebayaku, temanku, kawanku, dulu kita berbincang mesra dan berjalan seiring ke rumah Allah di tengah orang ramai. Biar maut menyambar mereka, biar mereka turun hidup-hidup ke neraka. Kerana kejahatan meliputi tempat tinggal dan perhimpunan mereka. Aku akan berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku petang pagi dan tengah hari, aku akan berdoa dan meratap kuat dan dia akan mendengar suaraku. Dia telah menyelamatkan nyawaku dan membawaku pulang dengan selamat dari medan perang. Padahal musuhku begitu ramai. Allah yang wujud selama-lamanya, Allah akan mendengar dan menghukum mereka kerana mereka tidak mengubah kelakuan Nyatalah mereka tidak takut akan Allah. Bekas sahabatku itu telah menyerang orang yang hidup berbaik-baik dengannya. Dia telah memungkiri janjinya. Kata-katanya halus selena, tetapi niat perang tersembunyi di hatinya. Kata-katanya lemah lembut tetapi serupa pedang terhunus. Serahkanlah bebanmu kepada Tuhan. Dia akan menolongmu. Dia tidak akan membiarkan orang yang benar dikalahkan. Engkau, Ya Allah, akan membinasakan orang jalim ke dalam lembah kehancuran. Orang yang suka menumpahkan darah dan menipu tidak akan mencapai separuh usia. Aku akan percaya kepadamu.